Vse izbrane vas lepo pozdravljam na našem drugem dogodku lekcija šuleka dva v okviru četrtega semestra šole politične pismenosti ki jo organizira društvo Zobljeni ljubimci, vse vladnji se tu jaz sam član, in sem seveda že prezvel na moj predlog, na predlog samo, da, da, da, da imamo danes do našega programa predstavitev njegove trete knjige, in, kako ste dobili do, do, Prebrali gre za knjigo odpirati okna danes, do včeraj, danes jutri. Uh, jaz ne bom dolgo za začetek, sem povedal, da vredno vsi to poznamo je ta nekaj časa, morda naj še naj povdarim, da je samo vdelje bil pred 20 leti, pa vendar je že nekaj nek način je, po mojem oceni, enotiski ena, ena konic generacije, v smislu. Um, razmišljanja o družbi v smislu uh, osnovanja tudi prihodnih poti, uh, torej v tem dejansko drugoslovnem smislu uh, in da uh, se sam čudim, da nekako v javnosti tega vedenja ni, tega vedenja tudi uh, še zmeraj preko zanimive produkcije, uh, relevantne produkcije samota, uh, ki jo, kar boste mislim, da videli, slišite, se je tak so ustvarjal v predstavitvi knjige. I pa sam tudi na to tu bolj povetsko plat povedal naslednje, da če pomislim na samo tak nasploh, ne, ki ga poznam že, samo koliko časa že poznam, <tudim> 30 32 let recimo, na ja, ja. ne 18 let. Nostalno prije v spominu, zno, v, v, v, v, v, si, si zamišljim eno podobo samo, ki hodim po tuneljevi ulici v Mariborom tam je nam instruoval, tam je lep drevored. Samo se tam podselil, jaz sem se celo priselil, danes pa spet na, na enem ene od najnih eh, srečanj križan in več večkako potem drevoredo pomislim na eno od samo tvojev pesem, ki, ki se mislim, da poslal mi jo enkrat eh, o tvojih v tem drevoredo in eh, jaz kot prišle, recimo, ta prostor, se zmeraj čudim, kako lahko nekdo ima take Take čustvene povezave ali asociacije v enem prostoru, kar pa jaz snimam, ker si pač no prišel, precimo, ne. E, tako da samo, ko hodim po dregu redu, po turni se veliko spomnim natek, ker je tudi tvoja hiša tam, tvoja tvoja, tvoj dom nekdanje. Samo se prigledi oceljivit Maribora, tudi o tem, kar kasneje nekaj besed, ampak zdaj pa res prepuščam besedom našemu gostu, izvori samo desede tvoja, e, po tvoje predstaviti bo Boste tudi v nekateri boste šli uh, že malo prej, uh, seveda uh, upam, da, nisem, da bomo tudi od, od tega kratka časa od vas nekaj vi od nas, uh, tudi vse napreditev, uh, če po, da pač vzamete uh, od kako koliko želite, od pa obješčam, da bo uh, kar in da bo pa po koncu dogodka kar nadaljevanje srečanja v Podravskojo aktivo druga skupnost, v katerem smo vse trije, štiri tukaj prisotni. To je neformalno uh, uh, gibanje, uh, ki je v dvemi leti skoraj izdalo roliško deklaracijo, o kateri se tudi bolj malo govorim. Uh, pa vabljene tudi kasneje, če boste kat nekaterih, kateri, kateri ostali tudi na sistem, da bo odpozimali pogovni. Samo, da pa res izvolim. Misliš, da si napesem mariborska, za res, pa povedi kdaj zjutraj, do svečer, uh, Uh, tam na križišče Medvedove in Turnerje, tam časa, če imaš sreče, ona osebna svetlova. Al <laughs> Ta, pa tam na Rozinovo, m, m, oziroma ne na, uh, ne Rozinovo, ali je bolj gori. Ne, ne naprej, uh, pa desno, tam, ko je bila prej uh, hidromontaža, uh, no, to malo, mislim, da. Uh, tam vidiš, ono koronico loči dobro na vrhu. Hvala <laughs> uh, vsem, ko ste prišli posebej hvala te tem, ki ste prišli z Ljubljane, v <laughs> celostno mišlja. E, pa sem vesel, spomenem, ka pa Igor, da, pa kolegica, da, da ste se ostavili sem da bileste na svoje. Če bilo več tudi bi rekel, da ki se bo tole, da bi najvež mišljal, da bi la, vam dal besedo na načetku, ker da ne bili ti, ki so prišli sem priklačeni, ker bodo bovaljo zgrešili, ampak krije. Vsejo z dvajne knjige, no, pa mislim, uh, da bodo tudi uh, ostali. Čeprav uh, imam uh, nekaj malega pripomp, ampak... Kaj tehle... Moram se zahvaliti dvima človekoma za to knjigo. Zicer uh, Petru Kovačiču, ki je nekako spravo skozi, pa Andreju Rotu, ko brez njegove pomočije je bilo, ko sem bil jeseni prež bolan. Uh, pol moram se upravičiti, tistim ki boste knjigo brali za par napak ki so notri Jih je več, ko bi bilo prav ko se nekaj tehnično ni, ni dalo korektor na koncu narediti tako da vem da so dva datuma pri člankih narobe če če članek iz tribune pa piše notr 2004 pol je očitno da je leta 94. Ne. kar mi je najbolj nerodno pri tem Je in tudi, kako pregledal, jaz sem dal predodajni tekst, esej o naši državljanski vojni, uh, kratka vezaj, pa univerzije, ker mi je bom moti, da je namesto zelo zelo ker zelo zelo neskončno zelo Ker to, zelo zelo slovensko-argentinskega pisatelja. pokojnega argentinskega pisatelja. Uh, in uh, ravno od tega začetnih del, ki, uh, ko govorimo o tone, to ga ni v knjigi, ker sem bolj pomočiti dal kratko verzijo, ki se njo deset let kasneje šla v prilogo, tako da to me neskončno sramlja rad tega. Uh, Sej, v 2000, ki je v 113 ali 112, se mi je zdaj, uh, nareč takrat, se Andrej uh, me je prosil, da bi pogledal v Brujčevo uh, knjigo Judež v groši. Jaz sem imel pomisleke in sem jih napisal. On jih je poslal moj pomislek v Argentino. Brolj sem je pisal, jaz sem mu odpisal. Brolj mi je še enkrat pisal, bolj pa v um, Tako da je bil to, ta tekst je nastal pod poklonjemu njemu. Um, sem uspel, da mi je Rod dal uh, njegovo drugo knjigo. Na, na prve korekture sem jaz naredil, pa Z Andreja sem da smo dali knjige na slovu Argentina, na mesto, uh, je da groši drugi del. Um, drugač, knjiga malo, ma, ma, tava knjigca, na je, kako vem, predlagal Boštjan Zopancič, odpirati okna, včeraj, danes in jutri je pa Andrej Vod, dopolno, je namešan s, načetku pa na koncu imate po dva podobna eseja, Ihmam za boljše, kaj sem delal. Potem sta na začetku in dva oložka literature, ko bi bistvu nekoliko dopolnuje ta tema v bistvu. Mislim, mislim da, so, da sta koristna, pa da se da knjiga zaradi tega bolj uh, uh, sveža. Sredina je, so se začinoma teksti o, uh, Stare tribune in podobnega, ko mislim, da imaš kaj poverati. Tinega je posvečena a, dvema vrednikoma, ki se mi da Sem prežil v 90. Prišino, ki mi je dal nekako razil na 2000. In Lorencijo, ki sem ga pol po letih uspel prepričati, da so se nekako diskretno zmenila, da mu lahko pišem dva teksta na leto več se ni smelo, ampak krev profesionalec mi je ceno dobro pisanje, sem takrat pač lahko piso v sobotno prilogo dela, ker se je zame z njegovim odhodom že okončalo. Um, Sva je izhaja tale knjiga iz treh publikacij iz naše nekdane katedre, ki se celo ni noter nobenega tekstu. Zandarene so se odločali, da jih ne bova dala noter iz raznih generacij, podgeneracij na tribun, pa iz 2000-ke. Vem kot nekateri vedite, pričina pa ne, 2000 se zapira. Po števeštih letih nekoč vredno edini, ali pa edini uspešni sami izdepni dani v Jugoslaviji, je pač končan. Ne? Petru je rekel dan, da bi še vse eno govoril tudi o regiji, pa je rekel, da se revije ni več. Imak bila je 40 let tukaj in bila je 40 let odprt prostor, dialoga v Sloveniji. Zato sem dosa z Vinkom prinesla nekaj izvodov. In uh, če kdo od vas mm, dal... Žal mi je, ker ne moremo podariti. Prostal sem Petru, da, da nekaj izvodov, da bi ostali tukaj v Mariboru. Um, ampak ne morem nekako podariti, v glubo sem mu, da, da bom prašil za 5 evrov na izvod, ne. Ker pač revija ni posebno bogata. Uh, tako da je to tudi ena od malih, se zame, ena od malih sedmin za revijo 2000, po njenih 40 letih. Uh, drugač, gotovo Marci, da nimam pravo, no. Zdaj, um, videli boste, da je nekaj precej kritičnih pogledov na uh, uh, najbolj karizmatičnega slovenskega politika notri, uh, ker mislim, da so potrebni in mislim, da, da je smiselno, da sem tudi, da se njih ponatisnil tukaj. So stranska stvar, ampak mogoče ena pomembna stvari tukaj. Tu je nekaj o Evropski uniji, pa o, uh, pa o naši preteklosti, pač nek presek enega življenja, je to tale knjica, kakorkoli že. Uh, mislim, da imate, ne potem, da imate uh, na programu Repeta. Uh, tukaj je kratka recenzija. Repetuje v Rdeče Slovenije z nekaj resnimi malimi pripombami. Žal mi je, da se s ni, da profesor nič vel govoriti z mano o te recenzi in teh pripombah, ampak um, poprašajte ga o kakšni stvari, ko bo, ko bo tukaj, neče v meneh ne bo, um, ker vam prav. Pa veliko drobiško imate kot je ponovadi pri mojih tekstih. Um, Tune me enkrat, Tune Britsman, za me eno pomembniko vse po 18-ih let, kakorkoli se bo to njemu zdelo smešno, ampak <tose> za me je. Uh, mm, me je onkrat opozoril na te več vlastnosti, ki, si, ki sam nisem vedel. Hvala, da zdi so. Se. Um, jaz sem pa z 80-ih, kakorkoli že še vedno. Takrat smo nekako naredili katedro v Mariboru. Iz kaj praktično zamrla. Začela ste v bistvu Edi Tirk pa Branko Redanovič, zdaj je nišče, ne je, po mojem temelje postavljala. Potem pa je bilo drugašja katedra povezana z pomenkom, z tistim njenim takrat najbolj prepovedanim tekstom Slovenščini, ker je bilo pač v bistvu, eno razlogu za katedro je bilo, da je bilo, treba postaviti časopis, so pis, je bil dovolj močen, da bi lahko tiskali krivne igre. <laughs> tako da je bila katedra stranski eh, produkt eh, spomeni, ki ne je seje. je <laughs> eh, se, tako da je, da pač niso dovolili da bi pošta prinesla tisto pismo, ki nam ga je takrat poslala, ampak je pač izginilo. On bi ne da se, se nekaj napisal, da se je telefonska slušalka smejala, ko je spomenika klicala, ko je šel z tretji del, klila in gre skozi, je bil da se je še, še telefon smejal. Uh, s tem, da, takrat, mislim, da je bilo tisto za Maribor, takrat je Maribor mogoče malce uživo, ne vem, kakšne je zdaj. Vakon ko smo začeli s katedro, prvič nas tehčaj ne je malo resno, drugi očitek, Maribor, pf, se ni zanimal o te stvari, ampak par letih se mi je zdelo, da nas je mesto nekako sprejelo odstavek, kot pišem, kam zdaj govor je, noter. In uh, ko je bil potem proces proti nam, so se na koncu Marigolsko sodišče odločilo, da si ne upajo. Ker uh, bi jih sosedje vinčali, če bi nas obsoditi, eh? In tako so dali proces, potem celskemu sodišču, celega je dalo velenje, ki je bilo najbolj varno, in še velenje je mlad sodnik nekratil obsoditi. Ampak takrat se mi je zdelal v tistem času to, da proces proti tej katedri ni mogel biti v Mariboru, da je Maribor takrat malce se zbudil, ampak žal ni trajalo. Kaj pa vem? Eno pol misli sem moga, okrog teh tekstov, ta prvi literarni vložek, ki je, mate uh, niz štirih sličit z naslovom ženske, In pred eno od njih pravim, da je slišica v talki zelo omiljena. Slišica je pač zelo omiljena. To je pač leta 05, lete in jeseni. Takrat je... Teden pred tem dogodkom, ki, ga, ki je v oni slišici, Je avto na vodnjakovi cesti v Ljubljani zapeljal s česte na kolesarsko stezo, podaril moje dane punco, so pogledal ven, da živa, a, nadpelo, a, kam je živa. Noč pejo, kar mi je prišlo do mene, ker sem pa metrov stran, ne le pretresel možgano, vedel je številko a, tablic, sploh pa na policijo, kot je bila številka taka, da. Vse mi dalo nisem um, vid. pa še nekaj drugih stvari je bilo, od tega je edino ta dost bleda sližica v talkih, drugo je bilo pa verjetno preveč, za pisati. Jaz sem takrat malo moru v 80ih letih je bila paš tradicija, da si v nekih situacij, pač koga bo klical, pa vse pa povedal kaj. Jaz sem takrat klical, uh, spomnim, uh, Alenko Buhar pa Franeta Adama in protestiral. Koristi ni bilo nobene, ker se časi spremenili, tako da je imela, kolegica, ki jo omenjam, v te sliščice o talke, imela potem še leč težav. Ker pač nekoč v davnih časih je bilo, kot je mi rekel Veno Taufer v intervjuju, ki me je stal v glave nekoč vredništva na katedri. Veno, Je rekel, da je prišel, ampak je bolan, pa ne vem kot slabo je, pa se, da bi tegno biti. In z moram imeti vsti intervju z njim in stavek je dober, in ker intervjuja žal, bi ga licetiral ki da ni tukaj. v monih pač časih, ki se ti. Tukaj, kot srčna stara, ki na tehle. Zdajte mm. mi, je tole že 20 let, pa tukaj znavno pamet to intervju nekaj, kot mi ga je fej malo všel. Uh. Hm. Ah, tukaj povejam. Niti malo pa ne... No, to se v koncu koncentru veže tudi na knjigo kolega Omerze. In... Uh, govorijo o 70-ih in prej, o teh stvarih pred v Kozbeku. Veno je pa takrat leta... Uh, v začetku leta 1989 rekel, v službi je zdaj podarjeno do mene zelo korekten odnos. Niti malo pa ne dvomen, da ima moj telefon ali telefon DSP, priključke. Malo pred lanskim procesom sem dobil namik od nekega znamca. Sedaj imaš pa še en priključek, ampak to sprejemam. Znam, je star, dosti tek izkušenj sem dal skozi, od zasliševanj pa do preiskave, tudi eno manjša zvodpornička izkušnja je za mano. To sprejemam kot svet, v katerem živim in to ignoriram. Zoperno je jasno, če se po telefonu pogovarjaš skrajno privatne stvari in to je zoprno občutek in verjetno smo jo vse čase odvadili sploščenega pogovarjanja po telefonu. Vse pa je moja temeljna deviza bila od vsega začetka, ne samo moja, vse moje generacije, našega načina boja, da je vse javno. Javno neče se skrivati. Kaj ti v policijskih je bilo najbolj nevarno, če si kaj skrival. Če si maga ne skrival škatec Če drugega ne, so na, iz tega naredili natri pritisk in te vprašali, zakaj si skril to škatec v žigalic? je pa tudi koristna. Lahko se kaj pritožiš, prijatelju, a z zavestjo, da slišiš še kdo drug in da bo prišla tudi na merodajeno Ko sem imel predčasno zoprno izkušnjo, da je pošta iz tojine prihajala zelo pozno, nekaj pa je tudi nisem dobil, sem to večkrat poveral po telefonu in se je spet izboljšalo. Posvoje so bila 80 leta, niso bila tako slava, no, malce zdaj 90 bila hujša, no? kar se tega tiče. Pravim, ko sem jaz poskušal to tehniko, uh, leta nula da so bili rezultati negativni. Ne? Uh, moto knjige je uh, en lep, men, meni zodrego ceno odstavek za že pokojnega profesorja Andreja Župančeča, Otanovega sina, ki, če boste prebrali samo en odstavek v te knjigi preberte, Otanovega je Andreja ki je vredn. Se, celatim, rekel se, tis, sem se celati vam, rekel sem tudi da bi nekaj o odprte družbi govoril, oziroma povezavi odprte družbe in tega. Po svoje ta knjiga, kot tudi literarni deli, ta knjiga je o razmišljanju o odprti družbi. Pač čas je razmišljal o zaprtih, direktno ne vem, če izraz omenjam, je pa prisotno verjetno v vsakem tekstu. Mislim, najboljši predavate, prostor. Hvala, hvala samo za to vsi. Obenem presidke za že tretu knjigo, ker vem, koliko dela je za temi zadejami, pa ne dela tudi čas, energije, tudi torej študijske, nacionalne vsakačne. Jaz sem samo to poslal po pošti, nekaj vprašam naprej že, ampak ker se v nekateri modi, Je vam vedle tisti, ki bo so šli napredal, ne predal prednost, da, če bošte kaj povesti, morda da ne vprašali samo, da kar bi letno v njem Ali pa tudi ne. Tako da, zvolite zdaj. Potem pa jaz pasneje z tem dršani nastopok ki jih samo že poznam. Tako je, če nas Kar je dobro? Vti običajna za dobre literate in samo dober literat. Ne zvaj nič pametnega povejo v svoji kriti. Hvala, kako je to zdaj moj predstavu. Knjiga je zelo uredna. Vsako od teh tekstov je eno en, en mehko opiranje okna, kot krdne okno v drugačen svet, ki nudi drug pogled na to, kar živimo. Tako da se mi zdi, da je treba knjigo prebrati. Ampak to knjigo prebrati tudi ni tako preprosto, ker je preprežena s mnogimi asociacijami in, in, in, in, in je ne nekot zelo osebno. za mene je to glavno, da uh, reka mene, politika. Ker posamezni, ki tiste skaterite raz s sred, nekakje splošne ideje, posameznik je nosim. In to je tukaj noče. Tudi za mene je to velika literatura in uh, je reka malo bolj, če ni ker ga mjev. Samo šov. Pravno bi bilo, da se tudi temo lahko še ponosim, da je naredil že veliko stvari. Ne samo, da je napisal, z zraven je bil, če smo v Tuniziji, tudi odobril. Tako je bilo še pri vseh akcijah. Uh, pred osamoslavljenjem, se pravi, je bilo, ko je vse res postavili temelj. Uh, Predvsem tem, pred temelj v smislu notranjega osamoslovanja. In smo morali se najprej sami znotraj z tega se malo v strahu, malodušja. in vse te navlake, da smo na to sploh da začeli da razmišljati o lečenih ljudi. In takrat je bil samo zraven. Včasih je bil to sitel, ker je bil tako radikalno, kot smo bili bi že malo starejši, ali pa smo bili malo previdni, ali pa tako, ampak skupaj smo se imeli ti vsem nekaj nadim, čeprav na naši čas ni tako, da bi se člo nekoliko prsih trkov, kjer vse je bil, pa kaj vse je počel, da je nam sko, kar je, ali vrnda, da je dala struktura uh, in možnost da daj imamo svojo državo, da bi je vrne prsih pamet, pa se spravljeno te mere, da bi lahko kaj skupaj zase Na no, tem smislu se mi zdi, ta knjiga in podobne, kolik jih je še, nekaj pa ni tiste, ki odpirajo okna. Še z mirinomač odpiramo okna, ne vrata. Najprej smo še z miri tam. Zelo ti čestitamo, da spamo. Hvala. Ja, jaz se pričujem, ali moram jaz napredstaviti svoje. <gledanje> moram zamuniti nekaj. Jaz moram vedno nekaj reči, bolj pragmatično. Jaz spomenem, kaj manj je v drugi knjivo vedno razmišljanja, ne. Jaz bom govoril operativno, pa prav, kako je samo, ne stopa se v moje knjige čist na koncu, nekje tudi nisem bil vmes. Ja, hvala te, ponosno sem bil. ko si mi je izkazal, tam do onem stavku, na koncu knjige, mi naj ne mogo. ampak je, ja, je res niče, no. Mislim, mislim, mislim pa tukaj, no? Ama, kot ti Samo to bomo bom še potrebovali, da bomo pisali svoje zgodovino, ne? ker ravno ta del zgodovine je zelo je bil, ne marketiško gosve vdela. Mogoče je tudi samo krivo, ampak ni važno, jaz bom se izkoristil in bomo probali in prv odpor vse teženku predkreti na čisto stvari, čim bolj, sveda, vsak na neko svojo resnico, ne? to še absolutne. Ampak meni je zelo pomembno bo tvoje pričevanje. Nekem materijalov ozboru, da tu že rečemo, da tu moramo nekaj dati, ki imamo naštavljena ozmoznik. Prav, če se mi pa meni zanima ta segment tvojega odnosa, spomenkov, kako ste tukaj, ki delajo zgodko tudi, ne samo na tej višji ravni, kot ga rečemo. Tukaj ste takrat ven stvari, da ste lahko izdali te tukaj, recimo spomljavati, misli še Take stvari, pa tiste slike, to so fantastične, krame fa fabula, ki bo tudi ljudi prepričala, da je bilo to pomembno, da je še, da je še, še zanimivo in da se lahko tu še lepo ljubi. Zdaj pa res se vsem zahvaljujem, no predvsem, ker se lepo ljubi. Hvala za prešla. pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit pačit Kot rečeno sem sam do naprej nikaj vprašan uh, postala pojotonskih poški, pa bi samo tudi vprašal, kot je da ti bilo najboljšič. Jaz ti moram najprej <laughs> povirati, jaz sem mogel prebrati, ker, ker pač te knjižnici, ko je mene, uh, ne morem otkriti pripomk, bil pa pravič volan, da bi šel v mesto. Tako da mi jih povem in izdaj, pa ti jaz kar poveram. Jaz sem zdaj zastavil temu, eno novo, ne, ne tisto, ki jaz postala. Skratka, ljudje uh, je to, kar bilo najbolj rečeno. Jaz sem izblokoval na tezo, in te tezo uh, In eno tiso že v eh, je bila, eh, šim, eh, tudi tudi na eh, 20. za za In v In od takrat je eh, ta moja teza, ki eh, mnenje, še utrdila Namreč menim, da Če hočemo v Sloveniji, pa tudi druge, izboljati boljšo družbo, kot imamo danes ali pa kot smo si želeli, nekateri v klasi moramo med drugimi zlasti najprej kritično pretresti, zelo kritično pretresti pisane kateri v osemstih letih in takratna stališča glavnih piscev v kateri, torej Dragice Kolde, Vrhič s pomoštem Hinarja, Tebe, si simpozapičnih, lesjah, nekina in podobne. Deči moja teza je, da, da ste nekje ne samo zgrešili, ali, pa, ali pa, da eni stvari da niste vzeli v rezile, ali pa, da ste bili na imenu. Nekaj je ne? ampak da so morda tudi neke zastavice bile, tako zaželene, kateri ste jih hoteli odpreti družbo, bile morda premalo dodelane ne prejko, da napačne, ampak uh, morda pregrobe, uh, premalo fine, premalo analitično uh, temeljite uh, in da je tudi to omogočilo, da je kasneje kompozicija šla malo drugamo, kot se tudi te ali pa tudi, recimo, da sem in da zraven, to Torej, me zanima tvojo tezo tenzo, da je, morda najprej se treba spopasti kritično z takratnimi teksti in z bi rekel da morda celo ne bolo. Osem mislim, da drzamo reči šasi. Prejem da rotimo kritike teh težkog kategorikov, ki danes v Sloveniji in pa okoli, ne? Šter, mislim, da nas precenjuješ, kaj se osem s tem tiče, kar se pisanje tiče. Mislim, da uh, nismo imeli ene, te generalne, v bistvu bolj pomembno od pisanja, od pistega. Najglovenši del osem zame je ena kultura, je bila. Ena kultura, recimo, predvsem omenotometa, to ne je bil, ko smo začeli, to smo bili na različnih stranih. Ja, ampak mislim imeli ta občutek. Ampak, ko smo bili vsi, si ti na koncu, profesionalno, ko smo bili, ker en del ose je bil to, da smo po svoje bili legalisti. Zato je bila recimo razlika, ko smo ustanavljali SDZ mi je, uh, je zdelo, da je, ko je Francej Bučar odpiral sejo, da je, da je deloval tako, kot da zame pištolo, repetira pravi, je kdo proti. <laughs> Med tukaj, se nam zdelo v temelju naše kulture, je se ko si začel se pogledal v iz krepšta. Pa je kvorom. In ta legalizem, ki je bil, nek se je zame eno dobri strani v ih Pa tista odprtost. Recimo, ko je kolega Drevenšek bil na koncu trem, uh, 93. leta jeseni, na poletnji jeseni, po začetku še za tribune v Ljubljani, smo imeli dvogeneracijsko ekipo. In uh, nam, jaz sem, jaz sem v redaciji delal v glavnem čaj, nekaj, nam je bilo v jasno, zboljamo normalno, da one punce, ki so glede na najšče generacije, da mislijo drugače, da smo različni, oni so lepo na tem se zmedljene. Oni so prez 90 že in jaz so raz za osmdesetih. Na, ne bo razumljivo, da različni ljudje lahko delajo skupaj in, in ne bo samo po sebi stvar in to je za me v bistvu dravocena stvar v ki se je nekako razvila, ali pa se je tudi razvili ljudje kot je Tone, ali ko smo bili, ampak kot je bil Edij v Mariboru, ta kultura odprtosti. Ker onih tekstih, nekaterih dragice ima imena nekaj malših tekstov do tistem času, ampak ne, ne zavedam se kakšnega izjemnega preroškega ali kakorkoli že, tudi ni posebne vizije nismo imeli. Imeli smo v bistvu tako bere v krt po mojem mnenju vsaj, pogled majhnih, majhnih sprememb na boljše, evolucije. In, kar na koncu pored najboljši pot. Na bo to pa Moje mnenje je, da so Začetku 20-ih let, kot rekel, simbolično trdo pošči, vse se je menili iz področja politike. Namreč, kaj se je tukaj dogajalo v, v, v, v koncu 80-ih let v, v tem predelu Evrope, torej srednja, vhodna Evropa, ne danes vsično država, da so se namreč v, v, v tem širokem polju družbenih premen, ki so se dogale in nagojdevali še večjem zamahom. Predvsem angažirali različni ja, kulturniki in virtualci, skratka, ne ljubičko politični ljudje. Jaz, tebi, vršim, recimo v to, to skupino, nekako širokih, eh, senzibilnih kulturno-življajočih načinov, predvsem ljudi, eh, in so se družili ena na ena v istih odborih, v istih ekipah, na istih uh, avtonomnih eh, eh, dogodkih z, z ljudmi, ki so se zaradi se tudi kasneje izkazali, da so predvsem drugačne paši kot ljudi. Skrat, govorim o teh ortopolitično usmerjenih ljudeh,, ki, ki, ki niso imeli te, bi rekel, neke senzibilitete, v smislu neke etike ali prav razmišljanje o rečnih nazorih nazovih, kar je premogla ta prvna član. Mi prišlajo od tega, da je ta druga agrupacija izzenjila iz tega količnja prostora to prvo. In to se to je dogavalo v tem državu še mora bolj izvedi, pri nas s vsemi poslednicami, tudi tem recimo, da ima danes kulturniška eh, srednja eh, pa nekatere recimo vnotrajne, reposlovne eh, velike države, pri na svojih eh, interesov, predekoniliranja, svojo delko, normalnih plač, pa tukaj eh, primemo tukaj očitve, eh, gre za plastične bolj splobrine, v kateri mi ste, ali pa smo v eh, sensibilici se predstotokovce nekako zgubili. In me zanima eh, tvoj, eh, tvoj, Tvoj na ta proces, kaj ga je v bistvu omogočilo, da se to zgodilo? Skrka, kaj je potrebalo temu, da rekel, kulturno-političnemu porazu? Skrka, ostali so na tem javnem prostoru samo, bi rekel, ti ljudje klasično politične usmerjenosti, ki, ki imajo svoj način razmišljanja Svo, svojo logiko, logiko moči, dokter, da se preveko da iti v zapor ne vprašajo, ne doznam. Čem bila te ali A je bil to prostovolni unik, da razpličal metod s ko se niste mog stvinjati, ali bilo kaj drugega? Mislim, da je več sprašno. En temani problem, da se motim tukaj, to sem, to sem definiral do od odpikih nekoč, da se mi je zdelo, da slabi ljudje veliko boljše sodelujo med sabo to dobre ljudje. Da si, da si ljudje znajo dobro pomagati, da se jih zbiramo in da si pa tudi pri delu, uh, težje znajo pomagati. Uh, Zdaj, moj primer tukaj, ki nislim, sem mislim, da ne sem imel v da ne bom kaj uh, posebej zaradi če se če kaj njegovi študentov. Uh, je sicer tehnično zanimiv, je pa specifičen. Pri meni je bil problem, da me v bistvu so me zlomili Mariboru. Kar je kasneje, po mojem, do neke mere vplivalo na uh, razvoj slovenske demokratične zveze, ki mislim, da bi jo lahko ohranil bolj odprto, če bi me Maribor podpiral, namesto me je zlomil. In mislim, da bi neke drobne razlike bile. Na splošno je pa bila situacija, kot sem ves viril da se slovensko pomlad, da se je uničila in crkv. Uh, in da je pa ko pa špilo, ne? Vsak primer, in ludba pomembna igralca v, v prehodu iz uh, leta 88 do leta 1991. Vsak je bilo, da se masi, da zelo dobro razumela med sabo. Na no, škodu tretjega, torej? No, no. Ker dva, ima. A kdo je bil še v hudbe na tem postoru? Uh, Komar, ampak ne vem, kaj je zelo pomemben. kot te, No mi bil ja, Ne vem, jaz manj boljska Pač uh, mladino je česen drug korošec. A kdo je v je bil šef v hudbe? Držil v Takrat je bil, človek kako se že klical? Žežen. je bil, mislim, da Aja. Pak, pet, da malo igram, da si malo igram. Je, to kako z to? Kako vezemo to? Ima vezi, zdaj bovažamo. Ne vem, kako so stvari bova. Vredni je to veste. Učanje vredni tako zelo pri Ja, vi živite v enem krasnem svetu, ki so stvari enostavne. Jaz pač sem živel v... V vše še je ne mogo Udbe, vedno je bil tako, bi Vi živite v svetu, ki so stvari enostavne. Nja, je bio šef, v uh, vrešnjem sistemu ko mu se spomnimo, da je bio šef partije še do sega. Že ne vem niti kdo je bil šef partije. Pravim, moj svijet je malo bolj kompliciran ne, vsega, vsega. ja. Uh, znači, Pravim, svijetu, da so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 što se LDS, bodoče spravi se nasprotnik se dozve, ne? Oni so pač tako videli in na koncu so pač obstajali samo iz pomenuoče se pri progbe. Jaz glet malo bolj ne ja, je takega za bilo kaj dobrega, pametnega, v malo izven izredno uprečal, a malo bolj samo bolj za to. Pa ne glede na to, kjer je v političnem sferu, kjer izpada, Ja, ne, tako da sem fajn zelo vesel, da si to povedal, ne, se pravi, da tudi drugi približno vidimo, da bo ne daj, da bo kakšna ideja, pa da se bo kaka interventarna sfera v bo malo bolj ustvarjala. Vrejte, to samo nišče, del toga rovlana ne bo šla dole, zato, že vete, da bo tu malo bolj en sindrom, problem tega mesta, zato imate to mesto, redno še bolj pa eni strani rovlana, okolo rovlana. Se pogreza praktično, no, če je rovlana, rovlana, ali bolj se bo pogreza. Vseeno, zavezati smo včasih, kar se mi je zdelo, ampak ne vem. Preveč smo strokovnjaki, ne morem soditi. Razglasimo ena stvar, ne vem, vi veste, kako se je končalo, oziroma kako se je razvijalo. Meni se je zdelo, da je to vprašanje različnih večerov. Reko, da je bilo mojim idealom, če bi oni skušali zbrati deset tisoč podpornikov, ki bi vsakoporno delali vsem, kar se mi je zdelo tehnično izvedljivo, ampak ne moramo to poskušati. Pa bi jim. Edini, edini od slovenskih dnevnikov vso, imeli možnost, da bi to uspelali, da bi se uredili s tem kriti hrpec za sniško strukturo, ampak ne je še zelo poskušali. si čisto drugo uspešli demontaži cenotnega Maribora pre industrij avokulture. To se z Mariborem dovoljilo, da se ga vrne nazaj tega tudi stvar zdeljnica me ne uspela. Bilo kaj po Maribor, da bo me... Meni... Katjera slob ne uspela? To, kaj je rekel, vredno tudi zaradi tega ni uspilo, ker koni, proces je procesi te, ki so imeli moč, pomare bojo vredno čiti drugo sprešla. Sedaj sem vse razmontiril, od gospodarstva, teda, ni čudno, da tole delanice, kaj si je pomena, niso uspila. Tako da, kar... samo, čim... pa pišem sam, pa pišem za če ja. si še vidim, no? Imam vprašanje in vprašanje, kako gledaš na to, kaj se danes dogaja na novi tribuni, na novi e, vprašanje, če ko lahko vrnem je viste vse ali nadilen intervjuješ z takoj režimsko stranjo na tribuni, naj, ko ste a, v pečeli. Opozitivska. Vem, govorimo moja <laughs> moja nasmešek ob začetku nove tribune, naj. Ja. Viste šli tribuna glas v onem času pred 20 minutami je bila bolj ustaljna vojna za tribuno med bolj parte, med partijskimi kolegi pa med opozicijo. Viste povabili k besedi partijski del stare tribune, kar je lepo, je del tribune, ne domno. Ampak ne partijski del stare tribune, pa so vas li obstajal. Kdo je partijski del? Kaj je to zvolj v martijskim del? V obličnim stranjim. Me zanimam. No, nekateri, ne, tako ko so zdaj nekateri člani strank, ne, kot je obstajal nekoč en polski vic, namajo na polskem poštene ljudi, pametni ljudi, pa člane Polske združenja delovske partije. Pa nekateri mu uspeli tukaj, da so dvoje od tega. Pač, nekateri ljudje so pač, bili takrat na liniji, Nekaterih nismo bili, ko so bili na linije drugo, spet gradacije, ne, Pravim, da kot sem kolegu jaz ne vem, kdo je bil še Ali ti govoriš o strankarskih, ljudih, ne partijskih? Če goriš 20 nazaj, govorim o partskih ljudeh. Ker oni so pač... Zdaj je, novo katero, ne. A ja, tudi, pa tam je, čisto lepo je, v Vem, ena stran. No, mislim, jaz, preglazali, ne? korektno bi bilo, ne? čim povabeš Lukšića, kaj je čist cool, pa še je, pa smiselno je, da spodobi, da povabeš da recimo, Drevenška.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 In dobro doke, da imamo več podporo, se kritično mišljenje, da lahko izvajamo. Nekaj drugače, pa kritično mišljenje ni nekaj, bi se prodajalo. Razglasili se, se danes ne prodaja, ne more ostati, ni financiranje, ni drug problem, vidim danes kot kratke. Ni več tako, da imaš partijo oblasti in vse toče razrušiti. Več nekaj danes lahko piše, kako hoče, kako lahko kar Ampak kakšen je tega, ni kašen, ker imamo v tem vrtu kaos vseh možnih računalnikov, parlamentarnih, skupaj je prostor za kritično mišljenje. Ne? Jasno bi definiran, dan danes je zvledelo vse skupaj, ne. Kako dan danes na te izzive odgovoriti? Ti so večji, ne. Ti so zato da grad zato. Zdaj, naši še kompleksni. Ja kompleksni, tako bi ne, da so težji, mislim. Hm, glede, kot smo mi začeli kartu drogni. Je, prakšen niščeni kupil. Zdaj, jo, me smo dotacijo, ne. Potem smo šli na tiste stojnice. Jaz ni jih prodajal pa navadi po vlako, ko so tako še v enke v Ljubljano pa nazaj, ne. Ko smo bili na tribuni 93. jeseni, jaz, vem, da sem jaz pa še na kateri druge po študentu. Od sobe do sobe. In nakončilo, vse nekaj si prodal, nekaj si podal. Poj je bila še, še smešna situacija, ki je neka katoliška študentka um, me uh, denuncirala da so njeni civili podal, ali za sedmi sobi, da sem podal, da nisem prodal. Uh, Ampak, so, potem, ko je bilo konc, ne, ko so katoliški kolegi prevzeli za zelo ne, in je tudi zavosli, ne, sem govoril z eno zasedo z uh, Gerbiča študenta, pa je rekla, ja, vse one, vaše številke imam. Nekaj pa tam ostane. Ali ostane res, da si sam misliš, da ostane, to je drugo spračanje. Spet. Albo poskušaš na trgo prodajati, kaj se podrediti s maksima, ki so čist drugačne, to kaj bi ti želejo. Imaš tudi opcij, no ni, menj sprejšnje dopade. Ne? Če imaš med cena, samo odloči pač, da te več je pira, ne mogo otpira en dan. trgo, boš tako nizko vidi standard, diestetskim... Ni, ni vručno, da imaš prav. Zato pa imateš vredničku organizaciju, kar boš ko ne znate uporabljati. se lahko in to spremeni, No, to smo ovdje prepovedali, tudi v na samota. Ne, in, ta prejšin, prej tudi kolega, ko je pač omenjal za udbo in ne vem kaj že se. V teh naših groznih komunističnih časih je partija financirala katedra, ali SZDB, ali kako ga hočeš imenovati, je ta ista institucija financirala tribuno. In tak naprej. Zapravi, e, tudi nova revija je bila financirana za strani družbeno političnih organizacij, kateri smo vedno takrat počeli več pri... Danes pa ima samo prav. Danes pa tega financiranja ni več. Ali se te nekdo usmili, pa ti da dnari, kao razpis, če pred ali pa ne, ali pa se pravajaš, prostituiraš. Krati? Ja, sem... Tehnešna pripomba, ki jo imam, ki se vtegne motit, ker trg preslabo pozna. Mislim, da je ta lahkak hitri odgovor, če hočeš se prodati, moraš iti čim nižje, mislim, da je tehnešno nopračno. Ne, Moram se pozitujirati. Ma, gledajte, tu noter, tam noter imate en, en men ljub črtico, no, v oknih, uh, kaj se jaz, uh, koliko je da tega, še leta tega poleti, ki nismo narja za nič, eh, kot paznike na javne hiške v Ljubljani. Tako da se nekaj malega eh, se s problematiko srečal, ne? In mislim, da eh, tudi pri prostituciji eh, se časti kvaliteta splača. Ne, e, moj, moj, moj izraz prostitucija? Ne, Zajema spoljnih posluh. Jaz pač trdim, da je vse to prostitucija. En prodaja glavo, ja, en ja. roke, en pa med nožje. Ampak ja. prodajamo se vsi. Po mojem mnenju je, oz zakor če pet fabriki, pa, pa delati, ja. tak delati, tako naprej nita prostitucija. Oprosti. Tone, bovej. No, kaj tema, mislim, da je na to temo. Uh, na obdor, da se pravi, v letih, so takratne univerzitetne konference za SMS bile tiste ne, v Marepov v Ljubljani, ki so bile nosilke teh programov, ne, kot so časopisi radi in podobne zgodbe, tudi kaj je bil Marša, pa katedra, vse podobne programe so bil pa v Ljubljani. Hece o tem, da smo se nitakrat pravzaprav pridobili, in to smo se zavedali, smo zavesno delali štiri leta na tem, da neodvisnost birov sredstv pomeni neodvisnost virov delovanja. Zato smo tudi načrtno pravzaprav in to tako zelo prefinjeno uh, uh, tiste zakonodalne zakodbe, da smo pripravili teren, pa smo pa študente na kako koliko ste naredili, kaj je že takrat bilo, ne? da se je študentski servis pravzaprav odhodak začel vstekati na račune. Še danes zakon ne? Pisar, zemala, to, ne? Uh, nikoli, z strani, nas nim v Ne radija, ne tribune. Saj, zar, catec, tudi, ne? ne? No. No. Moje pa v catec, vodbal, pa da malo pravi, pa, pa To torej sem Tukaj. Ja, to so pa vse naslika, tudi če je na primer samo tukaj. se je ravno in tukaj naprimer, je tukaj en vidik, kjer se morda malo, malo ve, uh, ker je samo bil krozoto, v najožjem vodstvu, tudi na neformalnem bregu. Ne, um, ko je bilo na primer vprašanje, če se tvise demokracije, se spomnite, da je to je imel je prepadlo, da ni bil, bilo denare in tako naprej. Pravno demokracija je en od dokazov za to, kaj smo rekli. Če nimaš dovolj močnega med cena ja. in če ja. na trgu ne uspeš, zigadijati lahko nekaj podobnega. To je demokracija malo podobno. Ne bojo se, da se resneje. Se je čudovito, da se človek resno, zelo zniče, da konča In zato so se takrat, seveda, s tem istim denarjem, kot ga imajo še dan danes. Financirale. To eh, pa včeraj eh, za Albance, se spomnim pa, te eh, SDZ je tudi v končni kot politična stranka, pa socijaldemokrati kot politična stranka, eh, tribune, radi, eh, skratka, in tudi to smo delali pravzaprav javno transparentno. Ne? so bili uradni radnih sklepi, v radnih in uh, ni bilo razloga pravzaprav, da bi nadgovorili uh, v 80ih letih, ne, uh, da je bil pravzaprav tele strani partije financiran. Ni bil. Kaj so bila otonotna šudentska uh, institucija no. za svoje giri so še danes? Nisem, kaj pa dano zdeljajo? Moločjo sem se zmonto, ni mislil partija, da pa tzadji. Formalna je života, ker je Mislim, da bi transmisijo z partije že leta uh, 80. Zahratni glavni urednik je na četrti uh, uh, maja ljudi, da je ZSB svega. Ljudi imali en spost, ko zaradi jo In, jaz, seveda, živo, da, nauka z, uh, In uh, se je živo letelo na ukazil razika. Se spomnim, uh, Točno tako je bilo. Uh, sem prašal kaj je policija, kaj je rekel policiji. Zdešnji direktor gospodarske zbornice v uh, Ja, da se zaveda, da je naredil napako. Sem rekel napojo, da je pa najboljše, da ga kar pustimo na poziciji, ker bo on zdal razgožiti svanj, kaj je odcrnačenje. In sem s tem šel. Mi smo... Svete razpuščali, če ne, zarad, je bilo tega uredništva, zaradi kdaj je bila zapremlja, smo svet razpustili. Priznamo, smo se te zvisli, da moj je mandat, ne, pa ni. Zato, da je niko v organah, ki mi lahko razrečili. Ne. In pogledalo z ljubik akhalovskih menjav z, z strani zonalnega, ko pustite, partija ni bila tam čist nač stran. Ni možno. Uh, Vprašanje kontinuitete. Ne. Hmm. Uh, Spomniš se dobro 80ih oziroma druge police osmdesetih delitev, ki so bile znotraj, znotraj partijske, pa potem izven partijske. Koliko so, so se te delitve, danes delamo tudi strankarske, ali pa tudi izven strankarske, oziroma nekako je tega se še še še ostalo znotraj civilne družbe in aktivizmov političnih. Koliko se je ta, zdaj po dobrih 20 20-ih, pa še več letih, A še vidiš moče kako podobnost z onim časom. se še ena razmerja ohranila ali pa se je tukaj slika čisto pomešala? Ne vem. Ne vem, prosto ne vem. Je kaj novega, To ne pravzapravljamo. Mislim, da smo 70-ih, bolo ne manj. se mi se zdi, Nimamo opet juhnega pogleda, preveč specifične situacije sem in ne upam si reči. Mednak lahko. Mednak lahko rečiš. Ne, ni problem tega. Problem, da ne bi neumnosti dozgovoril, veš. Sve se narabiš, te njega sam sam. Reč bi rekli, da je vaš svet drugačen. Kakav je ovaj svet, nakon se tem vpraš? Ne, oni mi na tvoje dobro. To je več vlašten, pa, pa nedoločenosti je notri, veliko tega principa nedoločenosti je pač... Stvari so, so črne, so bele, so krati zelene, včasih sive, včasih rjave, včasih so tri, troje krati, pač... To je v pa pač, To jaz ne vem, kdo je bo še partija takrat, no. Ne, to ne sprašujem. Ne? Vem. Je, sprašujem, kakv veda, kakv vem, kaj je uradno bilo. Ja. Vem, tudi, da mi je pokojni Fraš rekel takrat, da je Milan to sam govori na Cekajevo. ne vem. Ne, pa, svet povijem istino. Ne bova, sprašam, kako na ovaj današnji svet. Poveta, svet je Resignirano. mogoče še Danes to... Inflektorec ne obvjesno od tega v kakoj situaciji morajo gledati iz svojega oba, tako seveda. Zadeve so v nekaj smislu tudi prekombinirane, ne, zdaj, kjer gledali, ne, v testi ne bi govoril tako, da delo malo, ne, ja. prav delo malo, prav, uh, malo si kaj je bilo, ne, tudi uh, pravno jezično, ne, bi pa samo nekaj dopolno, da je tudi nova redija, ne, katera bi ne bila in teretnalna sfera, da se ja. ne bi še kajdemo se da se je bilo, ne, In torej pomeni, da vsi ti impozicijski hezci so bili ponderirani od državnih oblasti. In ne pa v takšnem smislu predstavlja, da so bile gali, in potem so dokaze. Novo redajajo ponderirani. In, kar uh, znam, uh, jaz zdaj dalje da rečem, da je pustil Stalin. Stvari, res pa, da so nekaj stvari, pa tukaj, tukaj, tukaj, skanj, pa ja, tukaj da je časopis demokracijo, to, ko ja zvem, je VKZSVS, kateri so tudi bil verjetno maloge postavljati in financirali, da se ja. pravi to, kaj je krasnoši, gdje so časopis, da se je VKZSVSVS. Ja, pripadej po to, kaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj Tako je bil zato, ker nisem imel biti se strpi šala otvrta otvr, družba. Otvr, otvr, otvr, otvr. Kaj da je in se če tem, da ustanovitelji, če so niso formalno ali 8 ljudi, dejansko vmoč, dejanski da je bil, nekaj je nekaj imel, uh, bučar, pa, pa preko Janša. Uh, Zanimivo bilo več slišati tolako obrisvanovo mnenje o tem. Tak krok je pač gledal na demokracijo bolj kot na hodnik na poti do ministrstva. In bila kontrola nad, nad časopisom pomembna, ker je pač časopis podarjal določen ljudi in ne bila da bodo ljudi potem imeli boljše možnosti v notranjih in, in izbirih ministrov in položajih kot niso želeli imeti kritičnega, odprtega, povedanj... še se pisa, takrat je Janšče recimo ustavil moj tekst o, o, o, o, o kritikom na sve oči stran, ker rekli pa, da se naj tako ne treba pisati, ne? E, je povedano drugače, da je kontrola nad vse, nadporedniško politiko in bila vsaj tako močna, če ne bolj močna, kot recimo v 60-ih letih. Hmm, to ne, tuk, ne bi, U, ne so še ne. Ta ne vem, ne vem. So, to tehnični detalji. Ampak sem to, posledica tega je bilo, da je Cajtnik crk, je bil slab. In ki je, je bil pač trg na koncu konca, ne, kot so kolega mlada rekla, ne. se moral prva demokracija seznajti v napisem v trgu, časopis je bil slab in je trg. Pole demokracija je pa pač švirski časopis, ne. Za, Kar nekaj drugega, nekaj pač nam ne, namo strikno omenjeno. Na svojo publiko, nekaj. Ne? Tako vse, decimo, kdemo si bil financiran od rada prav sti sezodoroja, stranke, ko so ostale članice sezodoroja, so menele vse iste odgovornosti in pravice, kateri vmej, da so vre dotirane sezodoroja, če sam, ko se šte njubi, da je to pač? Sam, kar je dom, ja, nišel, da je často. Pa pa vloče ukaz, da smo sni. Sam, kar je dom, je často V glavnem ve, da se bi financirane z vlasti in se To je eno, ne? To je, da se tudi uporjam z raziskavanjo. Pa imam ljudi pa pa to pa ono. In je praktično kompletno opozicija financirana z strani uh, vlasti. Generalno, idoleralno, pedagogizirano in v ustavi SDS še prejšnje zahovnim členom federalizirano in sisteme. sistem. se. To pa jaz delam, pa To morašte dan filo, virus je drugačko, nini ozumava, vidiš še, virus je zvej, to, ne z glavo in jaz sem ja, Samo da, je teži, teži, bezraven, da te, bezraven, se sprejemali od učitve in ko se je zavestno ukazal, sem -er se odločil, da, informacija se je še prv dobro spomnim, je bila takšna, dokter niso ustvarjeni pogoji, za delovanje, političnih stran in njihovih medijev, je ukazal smas na voljo vsem. mi smo imeli seveda takrat smo imeli prostore, smo imeli ljudi. In se je ljudi, To je da bistvu je dejansko Se sta se da in socialdemokrati, A, oboje praktično fizične pozdravljajo, se postovali, je samo postovali za čudne Viste pa pribornirne sile, da so pač ti fanti, ki se malo dano za da nekaj posamosvitel, v bistvu sem osvitali, ste, A, pa to, to, to, to znamorali, da vse jih nižjo postavljali. smo se pa A, to bože ko se bilo, da je to z Renškom, Tomšiš, ti si bolj bil SDS, A, zel, pa smo te zadere delali, pa jaz sem z Riktor, pa A, oni tam, oni tam. To To je bistven, da smo se pa še ko smo ukazili, da smo se odvojili, da smo vse dostali še napred, ne. Golič, da si prišel tam, da rekel, da je glas, da smo da. se da si dosto redovna nastanko te stranke, da brez prostorov, mislim, ne pa ostale ekipica, ki je, pa bila, da se bila, da so te novo nastale politične stranke, na stare in finančno, in proslovsko, programe, če ga, ga sebe naše. Poglej. Od prvega do zadnjega celotnega kmečno zvezo smo delih postavljali, smo bil prozvarnikov, še dolgo smo desetletice, ljudi, ki si pomagali postavljati, delo VZSVS, skrepke VZS, bilne in takdare, tako da malo demistificiramo, da pač vaša dela, ne, jaz sem pač še, drugde, še potem v druge igre. so praktično dali nastavek tem strankam, katere so pa pozabre za momčale dejstva, Si prisvojile, kot so se same osvojile, recimo, nova revijo, tako da do konca financiramo, kar malo zaškripa, oziroma se vse pole podvojila. Praktično in nekako potvorile slovensko zgodovino. In to je tisto, ko je bilo vprašanje, zakaj so zadeve sklenile, ker so malo povoljivali, pa je pa normalno, da bo treba določene ljudi, ki so vedeli, te zadeve tudi malo drugače. V Bistvo, nisem bil tučka samo tam, pa nisem bil pa tučka še malo tam, ne? kaj se drugače ne da. Prezve, ne, ne, ne, ne. Prezve, to odvez, jaz, kaj razveje z to slovensko-demokratično odvezob, jaz to svednje povedal, Pa sto, ta, ta nenevarno slovenska slovensko pomnac, katero imam jaz toliko pripomt, obstaja tam v veli spletna stran, katero imamo dami kateri poznate, slovensko pomnac, in tam jaz dan splihnem samoreznik, ker tam je pač imenik vseh odkejo in se mi pojavijo svednje. Ta vnos je škribina, predlagaj poprave in si jo menim pri In sicer, ja, živarista za vodstvo SMS in pa ustanovitev SDS, ne? In jaz bi naredil zvame na to, ko je bilo zdaj rečeno pripredno sremenje. Torej, ta slovenska demokratična zveza je bila politična formacija, ali pa stranka, na katere cilje je bil, glavni cilj je bil spostovitev dejanske parlamentarne demokracije in novo slovenska zapustava. Ne, in v prvem izvršenem odboru bo je bilo 1400 ljudi takrat. Takrat. Samo ja. doma, ja. V prvem izvršenem odboru torej te stranke so bili izvoljeni Janis Janša, Ivan Oman, Vena Taufer, Alex Križman, pogled Pažalik, Tomaš Pesanski, Boštjan, Znazo Panč in pa Ti. In me zanima, samo po teh letih, ne, ki so potekla, kakšen imaš ti en osnovni vtisk v tej ekipe, ozumel, takratnem vašem delovanju, kaj ti je ostalo na površinju, recimo o, o, o vsebinskem substratu takratnih vaših mm -hmm. naprezanj in tudi z vidika uh, ljudi, osebnosti, ki so bili takrat stavili v tem najva živlostvu? kaj je nastalo, hod kaj se kasneje skozi porične prav so izkazali in podobno. Maš, maš kaj mu dati kakšnih drgocenjih izkušenj na to temo, ki bi nad sve izvoristili? Ja, jaz sem tehnik, tako da ta sva, ki se tega ti še gledam, bo tehnik, ne. Problem, ki se da žele, ljudje, na prvi sej BMZ v prvem trenutku. Dole, tako? Prosim, samo tudi napredavanje imam, bi lahko prično nazaj, prosim. Hvala, uh, bo štijo. Bostejo zakončič, ne je uh, takoj na začetku, prvi minut iz prve sve, uh, zjavil, da je Boru privodil stvar preveč v in je šel. Kaj je bilo zame? Uh, katastrofa. Ker sem skušal ujeti neko ravnotežje v, v tisti situaciji. Ne. In svekrat, me je bilo generacij pri razliku. Res mi pač v no, pa. druga šola šel, pa te se nasledal skočal, demokratično, ne. Uh, mhm. oni so to vsi, bolj ali manjši, ki so spartsi v to, ker različni načini dela smo bili tehnično, smo bili različni od tem. Ne. Ko je pošteno šel naenkrat, ne sem dobro križal, sem jaz spravil noter takrat, trčko sem začel, ker sem ga cenil, krmično ga sem še vedno cenil, osebno ga na manj cenim, kot sem ga takrat, uh, drugič pa, ker sem zelo neko ali ljubaval da ta spravi tja, ne bo se bolj blana. Uh, ampak na koncu jaz nisem imel tam nikoga, z katerim bi lahko igral odbojljata, kde sem odbožil. V, uh, v bistvu je, na kar je potem sem velil dim v zadevo, ne? Mi smo bolj za naj no, jaz se itak začel potem, ko me, tako na začetku, malo ko sem so se pač tudi izgubil svoje ozadje s In svoj glas, bi s tem, lahko, ne? Tudi, glede, uh, takrat smo skušali spraviti, v to zadevo mlade ljudi zraven In uh, tu nekje imam, uh, imam nekaj izvodov uh, ustanovnega plakata Slovenske demokratične zveze. Uh, nekoliko se poznajo leta. In uh, mislim, da bi tu nekje morali biti, kot tu že, ja, tukaj so imena ljudi, ki so, osimaj najbi, bodo pošteni, ne, sodelovali s pripisanju tega, Te zadeve, ne. Če boš šel da spomin, po nimaš tega lista, pa ne? tega... L... Pa če bo metu, so še, mislim, dva izvoda, ne. Ampak, če gledaš, ta imena, ki so sodelovali ali naj bi sodelovali, naj bodo realni, ne. Ta maš popolnoma neznanih ljudi. Uželjamo nam nekateri znamnih iz katedra, ne, ampak to, to so bi In ti vresni takoj zgin. Ker pač ona generacija, profesorska generacija, ni želela biti posebno zraven, razen seveda svojih študentov. Tisti mladi ljudje, ki so šli naprej, so bili bodi si osebno vezani na to, kot je recimo Lupel, ali pa jih je pripravacir. Bolj manj je bilo okay. Nekolj, kaj narupeš sov, tako, da je za mesecev mesec v postavih požarnika za pošednje, ki je pač da se bo vrlil v Amerike, da bi se bo kubi in da bo predsednik, da je pa medtem Slovenija zeljno ostala, da je to veliko bi smo veliko Slovenijo zgubljena zveto. Ker smo pač imeli, kar je mela ostala vzpodna Evropa 89, da smo veni mi 1988, tega 1989 imamo se jaz kaj je tudi bil na krivo ruper, eh, zna, hubi, ker hubi ni bil sposobno za nač. Vinko, uh, bolj obližani. Vinko, uh, ti si bil takrat zdravom pred temelje in mi povej svoje mnenje o tem. Jaz sem bil zelo pratikalen, a zakaj sem zelo obstala v ob 1980 leta? Kaj? Kako si ti tisto stvar videl? Zdravim, če vem, ki je zločno rilosti tu, da namelju ga poveme, da se reči. Že pa še mi da je da je na Se več da Ne, na to, da je, pa imam da se da Imam e, nekaj vprašanje, konkretno. V ko, ko imena teh ljudi, ki si tu pozimali, na plakatom, ne morem kaj, da si ne bi praš, kako ste lahko tako različni ljudje, ta se je drastično izkazala, sprof lahko Kaj bil ta cement sodelovanja? Da, da to vezivo, ki se takom, da, druša, da, da ne zelo nenavadna, da? da, da Živi ljudi zelo zbližnih nazorskih polov. en bil potreben pogoj tega, da se mnogi spontano zavedali, kako zelo smo različni. Nasobi nisam... so bili različni, ali so potem postavili? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, verjetno že 20 let ne. Ampak se da načelj, nisem prav obrega mnenja o njem, ampak v čem da normalno, tako Vsak tukaj tudi, pravda pravda. Kaj se da vzjavljši je pozornost, zelo od tem časah? Na te ne skušal biti, da pokazaš ti vodite, skušal biti leh Ni mogel biti. Ja, však je bolj manjšo, da vsi nema vidi to. Tudi čezko, da je kdo ga je sprejela, je videl, da nima svojega lastnega ozadja in da je varianta, da njegovo preživetje je edino, da je na nekem vozu in je potem pač poskrbel, da je vedno tudi na kakšnem vozu. Sam pa ni, pač sam on, Valjenca, ni, ni mogel biti. Ja, še problem pa je bil, zakaj se je še odločil za to, da unišče slovensko pomlad, pa je kompleksno vprašanje, ki ga Mislim, da je delno bilo problem pomankanja domišljije, delno izobrazstva, delno poštenosti. Delno, mislim, da je delno ledo, kaj hoče. Delno mislim, da je, tega, takrat ne bi mogo, naj po mislu, delno je primitil. Lako ju bilo veliko več kot je, pa pač mu je bilo bolj pomembno, da je prodaja orožje. Ne, ne vem. Danes se nam več spogosto, to kako zastalaš, to vprašanje, kdo se je leta 91 odločil za to obliko kapitalizma, ki smo ga potem dobili. A, lahko mi vmešate svoje pozicije, kako odločite, ker je moment in je te neke odločitvi, znotraj te mreže. Nekaj ne zvišja, kot ste rekli. Nekaj dnevnega puta, mislim, da držite tako naprej, da vam in se na nazaj. Nekako trebamo zelo... Nesmo... Nesmo se dupa glavnemo stil, je pa samo sebe to, ne? To, to, to... Zakaj se prevladali? Zakaj ljuka opozicija prevladala? Znam, je... Se bil interes vse takratne karterje, ne? gospodarstvo in demokracijo, ne? Če prosto mongresvala sam za samostorjenost, to je res, Se kaj je sredstva? Možno. Možno. se sredstva, ne da je ošek, precedno Mislim, da je da se bliže prej, vlada, ni moja področja. to meni je tako gabno, kot volim besedama, ko nekaj spomen, je tu, govorim, zapalna vatok, kakar je To nekaj, Ne, mislim, ko tako govori, jaz rad, da to se nam zdi pomembno. Počas se da za nas. spremamo vseh teh. pač, ljudi, ki bi nekaj radi in nekoč ne kako 10 let. bi o teh ljudi uh, nekaj ste hteli, kaj ste naredili, recimo pogovarjamo v svetovaznih povudah in nikoli ni tega praktičnega momenta, recimo aristoplastega, da, da bi rekli, hej, nekaj hočete narediti, ampak uh, mudrost, neka preprostar, pametnost, kmečka pametnost je, kako nekaj narediti, nekaj, da se svetljimi idejami nekaj dobride in potem <kuh> naredite ta naša katastrofa in to neko pravi ravnate, recimo samo in druge, pogledajte, kaj imamo pa zdaj uh, Meni, ko miram vse te starje obraze, ki se tak samo zadovoljno hapljaj, če želite, kaj smo naredili, um, žal, moram reči, nič, nič ni se naredili, dobro najboljše. Torej, da bi to, jaz s rad vedel ljudi, ki ki v imenom ljudi, recimo, in deset let ali v čas, se ne da bi ne mogeljamo prav zagradiče ove 9. desnega došli se 9. desnega došli sredje, je so več izaznjena. Res me ne. Z grozami, je, je, je že, televizija je že nekdjan poleka in sem govoril, da se počutim mnogo počutim. Stam se to povjiti. Stam ali pa e, oči pa samo bi veseno še enkrat tudi to ne je vajo Robert ni dobil odgovora, odkot uh, ta kapitalizem, ne. Uh, jaz sem pa začetko povedal, kje so napake tudi kad je drašal v 18-letih in kje je bil ta spregled, ali pa nekdo bolj uh, dodeljena analiza. Mislim, da se tu stvari povezujete, da to ni bila tema razmišljena, Zdaj, da je to bilo nekako stranska zadeva, ki se je kar nekako zgodila nekritično, samoumemno. In vsi, vsi, so, vsi so potrebali te samoumemnosti, ki pa mislim, da je bila bolj manj prekopirana, prepisana iz nekih drugih držav, iz drugih konceptov, tereskih, ekonomskih, druženopoličnih, nekaterih korij. Mislim, da je tu ta glavni greh je kriv, da je greh, Te, te generacije, ne, ki jo je tega popisatna odgovornost. Zdobre, ni to ta neka strašna odgovornost. To je ampak, ampak smislo, vete v smislu, da, da so nekaj nadigli, ampak še mnogo več pa niso nadigli. Zdaj bi se tu bolj slenil, skakaj, tudi z tona, kaj ste, vina. S tem, kaj bom rekel. Prvič, mi smo šli v tržno gospodarstvo, nismo smo kaj ti spoh je, ga nismo poznali. Drugič, dokler se je obstajala Sovjetska zveza in ostali komunistične balbal, -bal, je bilo tržno gospodarstvo znosno, niti Reganova, e, Reganomika, niti Trečelizen, ga nista mogla totalno uničiti. Ko pa smo mi in Sovjetska zveza in ostali, ponovno, če povedano, počeknili, je pa tudi na Zahodu kapitalizem dvignu krila. In popolnoma logično je, ker meni gre tudi to, on to ve, na živlce, ko mi zdaj govorimo o Sloveniji, Koda je Slovenija neki otok in je njega ni nič. Mi ne moramo biti bistveno drugačji, ne bistveno boljše, ne bistveno slabši, kot je okolica. Se lahko nekoliko razlikujemo. Uh, in seveda smo potem pač padli v ta uh, neokonzervativni, neoliberalni ali kakorkoli crkav, kapitalizem prve polovice 19. stoletja, tisti kapitalizem, ki je Marxa in Dickensa. In tu pa zdaj smo. Noben, tudi ti, ki zdaj kličemo na odgovornost, dejansko niso imeli cilj prihleti v ta kapitalizem. Oni so pač ravno tako, mi mi naivno mislili, ja, fajn tisti, ki bo znal, bo fajn zaslužil, ostali bomo pa tako, kot v še vedno nekaj živeli. Pardon. Ne? Zdaj se pa spremenilo, eni zaslužijo fantastiš, od drugi pa To je tista razlika. Ne? Vsi se pač misli, mi bomo, če znamo, boljše živeli, materialno boljše živeli, kot smo živeli prej, pa bomo svobodni, pa lahko bomo obcali, prej smo lahko obcali, da se razumemo, da je, nekaj pa ni računal, da mora to nekdo plačati in da bojo to plačali mase. Ja, da imamo nekaj pravšen, nekaj, tam se predvignal. V 18 letih, sedaj je 18 letih povedal Tomašno smak za glavnega teoretika celina družbenih divanj, je pač ujavil velik njih šlankov in proti Je bil on uslupljiv za vse, ki je enadoma računal v tem, da treba analizirati in pisati o tem, kaj je država. Oni bodo redki in prvi, ki je uslupil, da je enadoma bomo uslubili tistega samoumljenega drugega, s tem, se bodo odsredile politične razmere. Ni več treba kreirati civilno-društvenih gibanj, ali je treba razmišljati po drugi strani, če o tem ne bomo razmišljali, da bo ta civilno-društvena gibanja ostala brez proti pola, ne? In so tudi to tako lepo vsa ponikljena. Najkaj večji problem je poboditi to te, ki so čeva svetov, ki se izpopinjamo redovstvo za kih let, ampak domaški glede reči, ne bomo dole še v državi, vezi, mislim po razumeli, kaj pa da ti glavni tretici, celino druži, ne giba ne državi, da je to problem. V nas ima to nekorbivo, zakrat. In početel tudi znam problem, in živi pač v Kaliforniji, torej verjetno v Srčih, tega vseme je tukaj govorimo politično, in pravi, da ima v glavi, ampak da je najdemiru, da bi nadaljeval to svoje ziskovanje, kaj je z državo v moderni dobi. Pač svoje knjige je napisal, ki jih se bodo radzuje do svetne veke in renesanci in nadaljevanje pirata prav, ampak nekaj, kaj je pojem, da držuje, da, da priprečuje, da bi lahko s temo res posvetljivo. To je začutno velik problem, ne? Paljete, tako se ona piše meni, da mora v da ne va za delo, ki mu je videl tam, v 1989, da je problem. Teh mi je bilo eno vprašanje za samota. Danes s tem dobrem pogovorom še ni omeno glanin. To me je tvoj <laughs> Par mesec že ne morem lahko da spakirati, tako da če jutri, uh, če ne, pa, pa, pa mene so bolj strbi. Hvala, ste dobro se povedali. Čist naivno, dolno verno vprašanje. Zdaj, da sedaj nekamo kroglju mizu, kam krizi, ne. da je kriza in spremenilo se. Vse in se se ni spremenila. da je tega konec, drugi pravi, mislim, kaj zdaj, mislim, ne. Jaz zdaj, že... zdaj, že, mislim, šel od tega z uhum, te ljudi pa po konec, no naivno, to se delal, ne. To ne bo, ne. Prosti mislim, tu, zda, da sem palo do to noče, da sem jo še in zmedec. In se če sem, da vem, da sem popolnoma zmedel. Kaj znam? je vredno. Jaz ne vem dovolj. Ja. Zvišno mi, da je... Ne vem, eni, če en, so poto pesimistični, ne vem dovolj. Ne znam ločiti uradne verzije, pa realne verzije, tukaj premalo vem. Uh, ne znam, ne vem. Kaj, kaj lahko da im obstaja nekaj prakcija, ampak imamo vse nekaj dobrih idej, nekaj prakc, nekaj tako, ampak kaj se da te veku krečnega in da ti kakšno vislijo, če šlo bo bovijel. Aho, sredi so več, jih bi čevi od ampak... Jaz v, ja, sredi sem pač povedal, da smo študente vago na najprej za večer od KGB in so bi pač lepo povedali prvi letnik, v šest mesec se študilajo sociologijom, da so zasičeni z govorenjem o krizi in da nam kredinste, kjer je krizi blizik več ve Oni bi bili pač program, ki bi nekaj dal, kar bi dalo zanos, kar bi nagovorilo, ne pa, da imajo in da še to povejo, inko to do samo v krizi. Zdaj boš ne? Malo pa je. da študenti povedo samo da ne Zelo kar jaz navezujem na to, kar je, je, je rekel, da je črnilo na, na gibanje teh torej, tisoč svetov, da je bolnuto. Na začetku dvigovesnih. Jaz pa mislim, da, so se, da je dobro, če je del te scene šlo državne organe. Ne? Poznam konkretne ja. osebe, ki so e, zdaj neki ministerski uradnike ali nekaj in podobne. Ne? Pa me samo zanima. Kako je pa tvoj pogled na to, kaj tudi sam sem bil v bistvu eh, eksplozivni predstavnik ali pa v kateri eh, civine družbe, na eh, sem področil, kaj pa ti misliš, kaj se je to civino družbo odvezi zgodilo in kako se je spolih eh, perspektive recimo danes tukaj? Eh, sam si preumenil resimo, da si ostal brez baze v Mariboru. Ne? Tudi tud ta bazla je bila neka celina dupa, ne, ki, ki, ki se je personalizirala, šta je nekaj neke skužbe, ali si jo iskala, vse to se nekaj se zgodilo. Ne, ne, ja. ne. Mislim, da nekaj, vsak nekaj časa nekaj se zgodišo. Na tem drugem, tretjem, še šestem konču, kakšne stvari se zgodijo, mislim, da, da na spločno stvar ne, ne vem pa nekaj. ne. Vem nekatere stvari še vedno obštavljajo. Ni popolnjo obštavljajo, kot je vidim. Kaj prej, kolega Ringu, kaj naj naredimo skrizo, ne? Pogod, če en stavek, če bi mi dovolili, kako pa če ene vidimo za del? Jaz bom pravom veliko vsebino, ne na oblike Vele in ta držav. Slovenci so poenostavljeni, povedala božjo zgodbo. Pred stoletji dogovor o kulturnem, političnem, ekonomskem sporu. Se je začelo s pomočjo gradiva, zdaj poport so Začeli so res divjino, da se odpravljate v neki oblasti in se pripričujete v In tako naprej. Za vzhodno Jugoslavijo so se zadevele v ekonomski, politični in kulturni uh, uh, uh, sferi korenito sprenile v okoliz In To je to. E, vse je Slovence, Ona je maksimalizirala to, kot bi rekel, zavezo Slovencev in Ljubim Slovanov. In pogledajte, skozi različne oblike cesarstva, kraljvine, socialistične nareditve, smo se Slovenci kulturno, ekonomsko in politično predpostavljene mologe. In v leta 90 smo šli dol, smo šli z kondorsko krim. In Titova pot ni bil v arksizem. Naš naših zgodnijskih značilih. In tudi ni bil problem niti na svojo, v svom da se stvariti v eno izrostavih Nismo zapustili pot našim dedov in pradedov, je držala skozi stoletja, skozi različne oblike, različne države, ki je predala samo od to je deleset smo. In to je mogoče v ta a samo da smo ugotovili, da smo različni, ker ti eni so delali na tem, nažalost smo postali vsi sami. Dok se mi ne bomo nazaj na svojo zgodovinsko odločitev postavili. Ni prihodnosti, in bomo imeli samo še krize. Če se dogovor postavimo, pa se lahko na bi vihalje, gremo nazaj na pot, na en kakšen je stvari svetu, bomo vstali. Lahko jaz še naberim, uh -huh. pa bi rad tolj komentar na to, pa še na to, namreč ti v svojih knjigi pišeš tudi o jehke, pa uh -huh. o filozofskih delih, ki so ti bili na vdih, tako bi se zanima na to, kar je zdaj Raz povedal. Maš ti kakšno sugestivo, zgoditi z nekimi temeljni, etično, kulturnimi vodili, ki bi malo ubrali, da bi pač šli po boljši poti? vizavi skratka teh tekstov, ki poznaš, ki, ki, ki si jih prav pobereš v in podobno. Gvorim mm. o tem bolj etično filozofski plati, kako pač tudi zručno predvsem, ne. Uh, mislim, morda mm. bi tudi kakšen, kakšen, kakšen, kakšen preduh ali pa, pa misel na to temo lahko Vprašanje, imam misl, mislim, misl, o tem. Uh, misl, nek atavističen, morda kakorkoli že, ampak nek odpor do občanjstva politične političnih vedno, ne. Uh, Jasna je, da tudi, ko govorimo o krizi, da bodo na to, koliko bodo ljudje trpeli, močno vplivale politične odločitele In vplivajo, ne. Uh, Nekolj sem se naučil, pa čisto, da sem brav angliških observera 18 se teh pač da voliš taktično, kar je tam, ki njihova je volil se s temo še bolj pomembno, da pač izbereš manjše zlo in skušaš manj slabega poslanca dobiti pravi ckozi. Ne? Ali uh, se da v te, tem sedalnim političnem prostoru na tem lokalnem mikro nivoju uh, Ko je prošlo za da se da narediti? Ker tisto, kar me plaši, je to, da bodo v strankah predvsem fanatiki in bebci. In, a, a, je, je možno ali si je smiselno včasih zatisniti nos, pa kampa kam pa poskušati stvari držati, koliko je bilo ono vprašanje v prejšnjem času, a vstopiti partijo ali ne. ne? Če ni se stopil v partijo, si imel nek moralno držav, se si stopil v partijo, si je bilo pa nekaj bolj normalnih ljudi v partiji. In smo veseli za nekatere dobre ljudi, ki so ali v partiji, ki so prišpevali svoje. Ne? Ali ima se daj smisel poiskati tukaj, predvsem, kam najmanjše najmanj in, in uh, ali je stvar tako zavoženo, da uh, Ksi tako gledališ, da bi zapravilaš čas. Samo sem si razpravljala, zato vprašanjem, ampak zbam po zadič mislim, pravo, če pogledamo politiko, pač leve vlade, ki je trenutno, ne, identična, je identična, ekonomska politika je identična, s čem je razlika? Če pogledaš program, zato mikro mislim, razlike imaš, mikro razlike Mislim, ga se nekaj misljenih razlik, ne. Ne vem, če je smiseno, nevsem, to, stada, to lžaj, betrnjum, da sem porabili toliko energije, da je politično nekaj porožaj, termovke so delo pa globalno na že to neoliberalna politika tudi na trening bono spremem, misim. dokument papere če dotiči zgodnji krize tekovalnosti in financa prilagodljivost, še kar z temi, A zdaj tem da pa je to ki energije za videti, što mi so potem medmet do dano eno verica, misim. Kako Ni odgovora na to vprašanje z kreativnimi mars, ampak ne vidim neke pisane razlike med licu 10 se naprednimi in vse se Če vedel, da je, da je bilizir, na pot napredek, in, in z ta krize, ki je se krize, ne, ja se vidim, ne. Pravi, da še ni bilo dovolj ampak jaz da se program v stranke, samo med uh, samo knjigi definirajo svoje polovanje levice in Preben je to. Prosim, nekaj, nekaj, nekaj, mislim, ker smo se misli, že s tem ukvarjali, pa potem, ne. Torej, samo to ukvarjane levičerstva in vesničerstva. je samo tako. Samo tako. <laughs> Levičar mm. so, definirano v osnovi, kot zavzemanje za male ljudi, za, za, libertarn, za libertarno proti avtoritarnemu kot skepso nad koncentracijami moči, kot vesele nad decentralizacijo kot zagovor pravice vsakega državljana do lastnega mnenja in pravice vsakega kompetentnega mnenja, da ima možnost, da je slišano. Desniče so, čez zgodovino razumem večinoma kot zagovor koncentracije moči, čeprav bi bila delovno zanimiva definicija, ki bi menjela, da desnica daje kvaliteti prednost pred širino, ter, ter, ter, ter, ter da je pogosto načinnost in slabost levice, da delo obratno in da je šine ne zna privabiti kvalitete. Jaz bi vaš program iz vaše takratne organizacije politične, in smo v sedm členu vašega programa kažete, eh, SZD zdaj skrb strmo, organizira organizir akcije za ohranjanje radne kulturne in zgodovinske dediščine itd. Zavrača, zato zavrača kulturno revolucijo je iz šoreka naredila neposredne proizvajalce u drženom delu. Kaj ste misli iz tog narediti u novim, novom sistemu? I kaj se naredilo? To bi tako svišao, ker nima no na ne vidim kaj se mislim narediti. Ne, vem kaj mislim se Ja, Ena od protagonistov osnesli, torej, ena iz gazde je rekla na eno vprašanje, zakaj smo to vse počeli, kaj nam je, mislim, tako še je bil na mene, rekla, mladi smo bili pa nori. To je odgovor, da? To je to bilo bolj šalivo. Kaj je še dole tezo? Ni pri... ne, ja sem bodo sedajan, kaj se jaz prepovedal, da so, v bistvu da družbene spremembe na kateri koli ravni praviloma, da ne rečem nikoli, ampak praviloma niso tisto, kar so inicijatri teh sprememb, pravzaprav želeli veseč, to zlaku spremljena vsaj od francoske revolucije naprej. Ne? na enostavno, uh, vi ste imeli ideje, uh, jaz mm. lahko zdaj rečem, hvala, pa vse tam aktivno znam, uh, vi ste imeli ideje, vi ste približno pevili, kaj hočete, mm. ne? in niste, niste pa imeli pojma, da ni, ni šanse, da tu posvežete. Ravno zato, ker ponavljam to, kar sem prej rekel, ker se je svet, ali bo to je en od razlogov, ker se je svet spremenil in mi nismo mogli iti, diame, ja, trajno nasprotno tereno sveta, to se enostavno ne da. Še, doborno, ja, pravno, da se bodo dobro, ne, in če se spomnimo, na no, 74, 76, grematelski dnevnik podjavo iz zemenevici, ne, če se spomnete. Ja. Ne. Slovenija, ki je zlo v Evropi, da je kaotične bivše v Slovanske republike, krogno za zelo... To je še cirkul zbil oke okay, Pa potem na dinji zemlje bit polovica, ne, Bosna, Hrvaška, pa mi. Točno tako se je zgodilo, ne? In takrat je bilo tudi, kaj se dela in kdo dela na te stabilizaciji slavijo, ne, in slavijo nekaj no, in kadačno sistemo. To bomo jaz zdaj eno zelo krivovensko zadevo rekel, ne? Jaz imam pač fiksno idejo, da ta naš samopravljenjskozadizem, če bi mu dali še nekaj 50 ali pa 70 let sajta, bi iz tega mogoče ratil crven kvalitetni sistem. Mm -hmm se ni slučajno dan dan stremet takrat v ameriki jasno druge formule ga je hodo že peticiran ga je hodo že 60 Še kakre vprašanje, jaz pričasih pravim, da začujemo, kar je vse mi naslednja ki jo tudi organizirajo Jaz nimam, da bi pa virač mnoho tako zaključal, virač spomnil, da približno pred enim vrej, to sem jaz stanciral, v rečega Ševička, ne. In zdaj pred vprašanje, da oboliti politiki resnice pa lebice, pa tako. Dejansko je tip več več bilo v Italiji, ki proba politiko vidi pa na drugačen način. Zdajasko, dan danes, ko je internet, pa tak se tudi odnosi z oblastjovo, z, z informacijami, ali kaj z cenzuro, s kontrolom, se lahko malo spremenijo. Ne. In, uh, ne vem, danes je iz tega področja zelo pomembne dan, ker so se um, Je, je bilo v Italiji izprijeti zakon, da se zdaj je po predboljene časokenzurira ena vdaja, ki se je reče 1 ki je mogoče edina, ki, ki je bila malo objektivna, minimila optimizirana direktno v priluskonju. Pri priluskonju je uspelo tudi to uh, podajo tehni, tam pa oni so v kložbi to prepoveg in so naredili eno zadevo, ki je na pol live na, na trgu, na pol na internetu in uh, izgleda, da pa res danes sem zelo pomenil tam za demokracijo pa za, za, za pravljice informiranje in za politiko v Italiji. In drugače bodo tudi mojite, zdaj pa po eni stedem, v brilu, ne vem, bo imala evo vodno skrep vseh tudi povej dani, da bo si jo prav v porogah, dovesedno. Jaz mislim, da ta projekt govor je ki se mi splačalo, zdaj ga podobno živeti, ker je en drugi način, kak se vidi ideologija, kak se vidi politika, kak se vidi vnost do življano, do oblasti in do diskusije in tudi z uporabo interneta, pa tako spritlo, če ste vsi zmedeni pa ne navidi, ki več kaj revica, čaj desnica pa tako rečemo, obstajajo nove poti, tako kot je rekel Branko, se lahko ima oziroma, ko ljudi, ki so okolji nas, ne, nismo tukaj sami, ki, ki, se nam do, ki imamo problemi. In um, tako rečem, tudi v tem trenutku je, um, za moje pojem se dogajajo zelo zanimive stvari, nas situacija je zelo podobna in so lahko ima si kaj In so to, imamo no, kaj to. No, to, to pa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 Svetovna akumulacija kapitala je do 70. Sprantova komisija, 7 ljug pro projekti za rešitev sveta, pa pa je 7 ljug. Ne, ne, ne, ne, ono svoj zavolj. To je 80. Tukaj, načel knjig kuknik, imam eh, kosovske probleme in razmišljam, če bi napravdu se znam, pa... Ja. Da. Je pa vse bo pravačene. Ne ve, kaj narečem. To je to tisti čas, ki smo vse kaj, mislim, ena knjiga je bila bolj aktualna druga, jaz to izgoje prezvavo, kaj s ljudmi se mi ukvarjam, bo je, da se mi je enko, da sem s to bovoral, nekaj prostor, mi stvari, ki so potrebne, ampak ja. so Tako bo pač, Če Hvala Igor, prosim, pa boš posredoval druško, ali pa pomrkoli. To radi počasih zaključujem, se zahvarjujem samo za obisk, za to, da je v dnes gupli literature. Budor želi kupiti knjigo Vablen, kot rečena tudi reviva 2000. Obednjem pa še enkrat ponavljam, da se ne bo za deva zapljučila. Zaključujemo samo s tem dogodkom, samo Vablen tudi k nadaljevankim. Kdo želi na predanje na EPF izboljšati, bo pa zdaj nadaljevali z sestanko podravskega aktiva drugo gibanje skupnost. Bo zame to zadeva pa še v in podobno in se vsa pač vabljenjem. Predvsem pa mislim, da bom najprej samo to pod tehnik se malo zamenil, pa kdo želi, kot sem rekel, naj, naj prelista z in podobno. Hvala vsem.